Детски панаир навръх 6 септември ви събра в училище Кирил Нектария в квартал Столипи в в над 30 безплатни ателията за изкуство за деца, бях там, видях, записах чуйта. Марги Лени, не, Маргиле. Кой е? Микрофон е. -e. Кажи ми, как се казваш? Как се казваш? Ти как се казваш? Аз съм в Кой клас си тук ли живеете в този квартал? Да. А децата ви тук ли учат? Да. Как се казвате? Индисер. In... Вместо ли тия да идват децата ти на училище? Да, аз тук наблизко живея. Наблизко на две бъде. крачки са ми тук. Училището добро ли е? Да, разбира се. Да. И аз тук съм учила. Какво си мечтаеш за твоето деца? Те да си разбират професията, да си я искат с желание, да си го учат. Тега ще желаят? Как се казват децата ти? Нермини Джамсел. Училище Кирил Нектариев в центъра на Столипиново. А, тук намирам Станка Желева от Фундация Изиард. Всъщност основните инициатори на това събитие, което е детски панаир на връх 6 септември, Станка. Каква е идеята? Колко деца се включват? Всъщност виждам, че доста. Uh, да, доста деца. Искам само да кажа, че това е събитие като част от културната програма на uh, в uh, културна столица, на Европейска културна столица. Има много деца, има много смях, uh, така настроенето е определено преподдигнато. Как ви възприемат? Възприемат ли ви като хора, които идват отвън, от центъра? Чувстват ли се като периферия, като част от uh, гето? Ами в началото децата бяха доста скептични, това е първият детски панели, който в 10 часа имаше много-много малко деца. Обикновено ние сме очаквани с огромно търпение и постепенно те така плахо почнаха да идват и постепенно се напълни с деца. Както виждате вече втория ден, те са си като от дома, те си познават ателиета, познават си хората. Амед от Галей Юзикюс. от Можеш ли да ми кажеш какво искаш да нарисуваш? Ахмед? ти си Ахмет. Да. Ти какво искаш да нарисуваш? Анифи Как се казваш? Анифе! Анифе! Анифе! А ти знаеш ли как се казва това на български? Този знак! Ей, Това какво е сърце? Да. Сърце? Да. Колко си годишна? Осем. Ще бъдеш първи клас или втори? Втори. Тук има ателиета, костюми, тателиета, детски грачки, маски, пясъчни рисунки, животни картон, цветя от цветки, сапунна работилница, стъклопис, стенопис. Имаме архитектура, ателие музикално, танци, зумба. Това е едно от много живите училища в България, защото знам, че има много ученици. Как ви приеха училищните власти тук? Отворени ли са към подобни интервенции отвън? Те бяха, според мен, ужасно скептични в началото, но в последствие ни приеха и даже на, тук част от учителите на училището участват. На къде трябва да бъде движението? Ние да видим какво се случва в Столипиново и да сме а, тук, да видим колко важно е това децата да се срещат и с хора извън Столипиново или обратното децата в Столипиново да отидат в центъра на града. Начало, те имат свободата да отидат в центъра на града, не го правят и по-скоро ние трябва да дойдем. Просто те са изключително скептични. Даже това, което е много стряскащо за мен специално е езиковата бариера, защото има много деца, които не разбират български, което аз просто не мога да го приема. Ние сме в България все пак. Една хубава инициатива, която може да помогне ни деца да израснат по един различен начин. Карина с детска архитектурна работилница участва в още две други инициативи. Едната е мобилно училище Столепиново, която от две години идва тук, тук всъщност всяка седмица. И правим такива архитектурни работилници, които се правят различни неща. Аз мятам, че тук е добро място, тъй като е познато за децата, да идват тук на училище, но в този квартал конкретно, в тази Махалана, един от проблемите е факта, че идват деца само, които са наблизо. Т.е. в тяхната култура е заложено това да не ги пускат, да ходят много далеч от къщата сами. как да искаме детето да знае български. Като вкъщи всичко е на турски язик. И разговорите, и телевизията, и таблетите, и компютрите, ако имат такива, всичко е на турски. Кой език освояват по-лесно? Английски или български? Трябва да Шелеми. говорите с колежките по-английски, но съм чувала от тях, че, понеже на латиница, турски е също, някак си им е идва малко по-лесен. Според вас полезно ли е... Въвличали ги в нещо различно от това, което иначе правят? Абсолютно. Тези два дни за тях бяха просто безкрайно щастие. Ето, натичена съм цялата с неща направени от наши ученици. Много са доволни, много са щастливи. Всички, които минаха през мен, напитаха госпожо, утре ще има ли пак?